випила 150 грамів коньяку і просиділа згод дві години. І нарешті на мене зійшов спокій, як велика кольорова хвиля, у якій я попливла, поволі перевертаючись з голови на ноги назад, утупившись очима у великий плазмовий екран, що висів на стіні, у ньому все рухалось і мерехтіло, видавало звуки і тексти. Мені знову не було, куди йти і куди поспішати. Як тут, так і там. Хоча одну адресу я пам'ятала чітко, але намагалася про неї не думати, кому я потрібна. Не знаю. Ні у чому не впевнена. Вийшов в повітрі як тут, так і там. І в очах мерехтить. Підвелася, подякувала. Вийшло на сонце. Після кондиціонера тілом побігли мурашки. Таке враження, що я розбиваюся у повітрі на мільярди холодних крапель. Додому йшла пішки, і це теж подовжило дорогу на півтори години. Поки йшла, згадала, що перебуваю у своєму звичайному, але давно забутому стані. Йду вулицею і дивлюсь, як під ногами, мов кіноплівка, тече стрічка сірого асфальту. І б так завжди, не зупиняючись. Не дуже приємно заходити у квартиру, після сцен, до яких, як виявилось, не була готова. Всі роки, проведені тут, видавалися змарнованими. Все стало особливо зрозумілим, коли побачила, як мирось риється у моїх речах, розкиданих по усій кімнаті. Певно шукав сліди злочину, які дали б йому відповідь на те питання «Хто він?». І якби питання стояло інакше, чому? Я, можливо, згодилася б відповісти на нього. Але тепер мені просто було прикро, що все виявилося таким фарсовим і несправжнім. Усі пояснення, котрі я заготувала, всі слова й доводи виявилися зайвими, і я вирішила мовчати. Пройшла повз розкидані речі і лягла на ліжко просто в одязі. Хотілося одного заснути. Нагулялась, зловісно прошепотів Мирось. Ти п'яна все за класикою хто б сумнівався. Так, у нього ніколи ні у чому не було сумнівів. Я невизначено покрутила у повітрі рукою, мовляв, так, саме так, все за класикою, і нагребла на голову подушку. Чомусь уявила, що зараз він сяде на неї зверху, і все буде скінчено. Він ще з годину показово розкидував і шматував мої речі, потім вимкнув світло і вийшов, голосно грюкнувши дверима. А я вивільнилась з-під подушки і почала роздивлятися стелю без жодної думки в голові. Я не люблю спати. Мені здається, що це суцільне марнування часу. 12-13 червня Вона не любить спати. Їй здається, що це суцільне марнування часу. До того ж, вона боїться спати, адже у цей час стає нерухомою, наче лялька чи мумія. А що відбувається із людиною, коли настає ця нерухомість? У які світи вона потрапляє? Адже потрапляє? Їй сняться сни. Здебільшого вони тривожні, незрозумілі. Ярик каже, що він любить дивитися сни. Вони у нього завжди про війнушку, де він завжди когось перемагає або керує літаком. Або потрапляє до казкових країн, і там теж бореться з ворогами, і теж перемагає їх. У нього суцільні перемоги. Переповідає він про них завжди цікаво. Вона також хотіла б бачити такі сни, але у неї таких немає».